Hej, hej och välkommen till avsnitt 55 av Bittonörnest. Det här är Niko tillsammans med Danne. Jo då. Ja, färran. Ja. Att bra med er? Nej. Inte med inte min Niko jag säga. Inte med färran. Men med mig det är det väldigt hyfsat. Och du mm. på åkte på en matförflyttning i kväll. Ooh mis. Ja. Så att jag var hemma med från från, från jobbet idag och Men Nu är det bättre. Härligt. Mm. Niko då? Ja. Får man jobba och slå i även om man inte vill? Ja. Jag måste semester. Ja, just det. Precis. Ja, har ni nördat något roligt då? Jag har inte nördat spel utan jag har nördat intervjuer. Intervjuer? Oh. Med Sean Murray från Hello Games. I och med att Norman Man's Sky släpps på PC nu på fredag som jag har köpt på Steam. Ooh. Ja. Att jag har fått en lite mer, ett, lite mer djup om vad spelet handlar om och hur de har gått tillväga med att utveckla spelet och allt sånt där. Liksom. Historien bakom spelet och så. Ah, cool. Nice. Mm. Mm. Så det är det, du det har jag, jag har gjort. Mm. Tog taggat inför. Jajamän, jag, är, jag har aldrig varit så taggad inför ett spel någonsin. Det är helt mm. sjukt. Ska vi kul höra nästa avsnitt hur det är? Mm. Jag kommer att sitta hela helgen. Kan säga. Ni kommer inte höra från mig. Om ni inte då ringer mig på Skype eller någonting. Och stör mitt i. Ja men det gör ingenting. Jag kan sitta och berätta vad jag gör. I'm walking. I keep walking. Nu flyger jag. Nu skjuter jag på saker. Fan då, du gjort något roligt. Inte mycket. Eller ja, jag har fortsatt med Pokémon. Men inte kommit längre direkt. Heller håller på att samla på mig massa saker för att kunna levla lite grann här framöver så att just nu står det ganska mycket still det är många Pidgeys och många Ratatas som bara ligger där så att eh, nej, det är inte så mycket där Då också har jag glömt att nämna att jag faktiskt har införskaffat Project Cars Nej, ja, vad tycker du om det då? Det, det tog ju en stund och, och ja, överhuvudtaget det, det, ja. Ja, det tog ju liksom en stund att eh, kunna börja köra bilarna i spelet så det är därför jag inte tog upp det från början. För att när jag kom in i det första gången tänkte så här, asttagat för att alla jag har ändå läst en del om att det ska vara ganska bra och det är schysst simulering och allt möjligt. Kom in och sätter, sätter mig, jag har ju ändå rattopedaler och pedaler så, här, så då tycker jag ändå att nu ska det bli riktigt coolt att få köra lite. Kom in och kör så kommer jag till första böj och jag bara så här flyger all världens väg och kommer inte riktigt på varför från början. Och så bara, ja, okej, nej, men ut på banan igen. Och så, mm, hui, nästa böj igen, rätt ut i gruset. Bara. Då kommer jag på att, vänta nu. Om jag trycker på, på den här pedalen som gör att jag ska gå framåt. Och så trycker jag på den här andra pedalen. Varför händer ingenting för Så då, då får jag inte min bil att bromsa överhuvudtaget. Så att jag har hållit på, hållit på ett par dagar och försökt att komma på varför min bil inte bromsar. Men när jag väl fick till det, då var det riktigt roligt. Men då har jag inte, har jag inte hunnit... I, Prova kört så många race än så länge, men det jag har provat än, än ser väldigt, väldigt roligt ut. Kul. Så det är det bilspel som gäller från och med nu? Ja, jag håller fortfarande på med Watch Dogs på sidan också. Ska mm. försöka klara av storyn ordentligt, men det tar sån jävla tid ibland. Så då tänkte du ju tänkt upp det då och vänta på nästa tvåan utan du vill spela igenom det i alla fall. Nej, nej jag, vill, jag vill spela igenom åtminstone storyn innan nästa kommer. Mm. Så att det, det, därför tar jag upp det lite nu och då. Men det är ju, om jag har förstått det rätt, så är det fyra akter med varierande antal mindre, av, eller mindre uppdrag i varje akt. Så att första är, tror jag, det är nio stycken uppdrag, i andra är typ femton. Sen vet jag inte exakt hur många det är på de andra För jag är på andra nu och typ uppdrag 7, 8, 9 Någonting där någonstans Så att jag har en bit fram, en bit kvar liksom Innan det är klart mm. Men jag har tänkt att, tänkt att i alla fall bli klar Med storm innan nästa kommer mm. då så. Och sen hade du kollat på serie idag Hela dagen Ja visst, jag har ju läggat hemma ja, Jag förklarade aldrig varför det inte var så bra med mig Jag sitter här med feber Misstänker jag, för att det, det är så är temperaturen i min lägenhet sjukt hög, skulle jag säga. Eh, men i alla fall, då har jag varit hemma och läggat i sängs hela dagen. Och eh, visste inte vad jag skulle göra. Jag vet ju att jag ska ta det lugnt. <laughs> så att då var det ju liksom liggande i sängen. Så jag har ju inte suttit vid datorn eller någonting sånt där. Så jag kunde ju inte alls inte spela. Eh, så då fick det bli serier istället. Och eh, det blev Flash. Som jag ändå, jag måste ändå säga att jag vill faktiskt fortsätta kolla på det. Inte mm. bara när jag är sjuk. Det, det tog ett par avsnitt, men den växer på mig på något vis. Mm. Så att, eh, ja. Det är bra. bra. Ja. Flash! Aha! Måste du ha det igenom <laughs> Inte Flash Gordon utan det är, du kollar riktiga Flash, yes. Det är Gunnar mm. som har kollat på dem tidigare, alltså, jag började Nej. ju kolla lite, men jag hade ju precis sett typ två säsonger av Arrow i streck. Mm. Så så fort mm. jag hoppade, så jag började ju trönta på Arrow sen bara, men jag byter till Flash. Och så är det ju typ exakt samma grejer, bara, nope. <laughs> så jag <får laughs> du, Jag vet att jag pratade med dig tidigare idag, Nico. Mm. Innan jag började kolla på det här, eller medan jag kollade på första eller någonting sånt där. Eh, då, då slog det mig Några avsnitt in där så träffar han ju Är det ju värsta cameon av Arrow Eller det är det värsta De jobbar ju tillsammans där ett avsnitt Ja precis för Han heter Barry va ja. Flash och han är ju med Innan han blir Flash är han ju med Arrow Som bara Barry Jaha det är därför de kopplar Över så in i helvetet till mm. Arrow Precis okay. och han får ju reda på Vem Arrow är Mm, och, sen, mm. och sen Barry sen får sina krafter Ja men då vet han vem man ska lättast gå till Som har, ja, ja, men precis. ändå och håller på att slåss mot skurkar och sånt där äh, jävla vad coolt, för det saknade jag, För en förklaring på det saknade jag fan För att det är typ, han Det är jättetidigt så det får man ju spoila Plus att den har ju varit ute en stund, eller hur? Ja, det samma. Ah, skitsamma, det, precis när Barry får sina krafter ja. Så för att ha någon att prata med Då springer han ju till till Arrow Han springer ju ja, till honom För att ha en liten såhär Bro-session På ett tak där För att få prata av sig lite grann Typ Ja precis Men det är ju för att Barry vet Vem ja. Oliver Queen Liksom vem Arrow ja, är Ja liksom. ja absolut absolut Men den hade man ju velat få förklara jag som klev in nu Och kollar direkt ja, på Flash Fattar ju ing... Nu vet ju jag vem Arrow är Och allt det Så jag, jag fattar ju den biten Men Hade jag inte vetat det alls det Då hade det blivit väldigt förvirrande Vad den människan kom ifrån Ja precis så att, eh, nej, men annars tycker jag det är riktigt coolt Och just det där att det ändå är Att de ändå pratar med varandra Alltså flera gånger De ändå är liksom insnörade i varandra På något vis Jo, det är, som jag har sett så är det lite framhopp Tillbaka, jag har även sett När jag fortsätter kolla på Arrow lite Då kommer ju hela Barry, hela Flash-teamet mm, Över mm. till Arrow också ja. Så man ska helst kolla på båda serierna Samtidigt Ja, för det vore ju verkligen coolt Så att det, det kanske är någonting jag får göra Framöver här, kolla mm. på Arrow också. Och sen fanns det ju en tredje serie också med de som är de mindre hjältarna. Men nu kommer jag inte ihåg vad den heter bara för det. Den finns också på Netflix. Mm, Okej. Okay. Eh, ja. Det är typ Anthem och lite sånt där. Ja. Men ja. den, den ska man se, vad är det? Efter säsong 3 typ av Arrow eller något sånt där. Och efter okay. första säsongen av Flash. Då kan mm. man hoppa på den. Den gick inte för allt för länge sedan på Netflix. Så. Ja, cool. Får man in och kika lite där då? Vi får <laughs> göra det. Och det är det du har gjort ja mm. Jag har fått ett litet tryck också och spelade lite, lite Pokémon. Oh. Tog typ fyra stycken, för jag var i Östhammar nere vid vattnet, och där finns, vid vatten, finns det vatten Pokémon. Mm. Och jag hade typ två. Så jag drog på och så fick jag en fem till. Så det var kul. Sen har jag inte spelat något mer efter det. Men då kom jag tillbaka till lägenheten och då var det exakt samma Pokémon igen. Så då har det inte blivit något mer efter det. Eh... Precis nu för jag har jag precis startat eh, Fallout 4 på PC. Jag tänkte spela det där istället. Eh, för att bästa test har jag haft en rea. Eh, jag har precis fått på igen så det är inte allt för långt jag har kommit där heller. Men eh, sen har ju vi tre spelat tillsammans och även med Boffe. Oh. Eh, Garys mod och speciellt Prophunt. Ja, <laughs> oh, jävlar. Alltså det är ju lite barnsligt kul alltså. <laughs> det är inte bara lite Det är, fan, det är fruktansvärt roligt Och fruktansvärt enkelt ja. Ändå Alltså det är så ja. buggat och förstört egentligen Som det bara kan bli på många sätt <laughs> men ja, men... det är ändå så bara lätt och simpelt och roligt Bara alltså det är... Precis, det är, det, är, det är ett perfekt Co-op-spel eller, co eller vad man ska säga Ett mm. sällskapsspel ja. ja Precis, så det finns ju många olika ja, det är... Just nu har jag bara testat Prop Hunt Mm. Så jag ser fram emot att testa typ hide and och de där grejerna också. Mm. Testa allt det där som finns, för det ser ju sjukt kul ut. På tal ja. om det så ska vi köra en session till efter vi har spelat in. Mm. Ser hur det går. Mm. <laughs> eh, ja, utöver det så är inte jag heller nördarna speciellt. Så vi hoppar väl in i nyheter. Det gör vi. Men för de som de som inte vet vad Garrys mod och just prop hunt som vi har spelat är då vi ska inte dra en liten förklaring. Uh, det är en, uh, en, en mod från uh, Counter-Strike eller Half-Life ska jag säga. Mm. Mm. Uh, Half-Life 2 för att vara exakt. Uh, och på den vägen är det. så har de, byggt, de har byggt ett helt nytt universum kan man väl säga. Uh, med med uh, olika spellägen som sagt som, som, som du förklarade med Hide and Seek, Murder, uh, Trouble in Terrorist Town, Prop Hunt och så vidare. Och så vidare. Och just specifikt den prophand som vi körde nu Då är det ju alltså, Då är man ju två lag Eller man bestämmer åtminstone vem som ska vara vem mm. Antingen mm. så är man ju hunter Eller så är man en prop Och, Alltså du, du är en sak Ja, du kan förvandla dig till I stort sett allting på kartan Ja. Och så ska du bete dig antingen naturligt Eller så, eller så gömmer du dig så att ja. det inte syns <laughs> Så att du ska springa runt som Till exempel en gatkon eller ett äpple eller vad fan ja, som helst. en låda. Ja, vad som och hålla dig liksom. gömd ifrån den som ska springa runt och jaga dig då. Så att, Precis. Ja, bara så att jag så tänkte mer att man fick en liten förklaring liksom. för vad det är för någonting. Mm, men det är jävligt simpelt ändå. Liksom. Så är det. Nyheter! Nyheter! 2K gick den 5 augusti ut med beskedet om att lanseringen av XCOM 2 kommer skjutas upp till slutet av september istället för i början av, den, för början av, av september. Eh, och de har ju redan skjutit upp spelet ett tag, så det eh, var väl inte direkt oväntat att det blir så. Det, vi kan väl bara gissa på att de vill göra spelet så bra som möjligt, antagligen. Mm, man kan ju hoppas. Mm. Uh, det är väl inte så mycket mer att säga om det. det Det är väl någonting du ser fram emot Nico Alltså jag spelade första lite på PC mm. eh, Men det var ju så här Alldeles, kombatenergi är skitrolig Men sen är det allt det här extra man ska göra Du ska mm. uppgradera, du ska göra massor med små saker Och speciellt i första spelet, gjorde du det minsta fel Och kommer du inte vidare i spelet Så det ah, var väldigt också. hardcore på det viset Så mm. jag fastnade ju totalt för att jag, jag hade inte liksom grejen, alltså det var ju bara att starta om och börja på en ny resa och försöka mm. göra det bättre, så för mig, jag tröttnade på det, så jag kommer nog inte spela XCOM 2, nej, för okay. jag har hört att det är typ svårare. Och mm. fortfarande är det just den här delen med uppgradering och sånt kvar. Och det är bara ju lite för mig tyvärr. Mm. Men nej, jag har hört att det ska vara sjukt bra spel, så gillar man just strategispel, mycket tänka, och eh, det här är ju och vad heter det då? Turbaserade combat. Då mm. är det ett skitbra spel. Mm, det så. Giant Squids Absu kan vara på väg till Xbox One. Detta inkluderar att det har listats på GameStop. Såväl som på ESRB och en post på Gamefly som nu tagits bort. Allt ihop verkar, pe verkar peka på en release i november. Det kan mycket väl vara så att Absu är tidsexklusivt till PlayStation 4 och inte, och inte så att Sony har ensamrätt. Eh, och det finns egentligen ingenting som hindrar utgivaren 505 Games att sätta ut spelet på Xbox One. Och för er som har sett spelet Absu så är det, eh, det är samma eh, Art Director som skapade spelet Journey som blev årets spel för, vadå, två år sedan? Tre år sedan kanske till och med? När kom Flower och sen kom Journey, ja det måste ju vara den, tre år ja, två, två, tre år sedan, någonting ja. sånt där. Eh, och det, är ju, det här är också ett ganska kort spel, det är inte mer än så här fem, fyra, fem timmar liksom. ja, Men det är, ju, det, det, det, det, det är just det där att det är så fruktansvärt vackert. Mm. Du under man, vatten, man... leker med fiskar och allt möjligt, så det... Ja, och, och Aliens. Ja, det är väldigt typ. Ja, det är så väldigt ah. mysk och det är så här, Det är någonting, de här spelen, det är någonting du måste uppleva själv, för det är så här, yes. Det är en speciell stor grafik, liksom ljudet, allt fast sätter den i en liksom, känsla. Så mm. att du måste ju typ, ja göra allt själv och Ja, det är väldigt stämningsfullt liksom. mm. jag har själv inte testat det men man blir ju sugen varje gång man hör någon prata om det så. Mm. jo det, det, det jag har sett på, på, på streams och sådär så då blir jag ju bra sugen på att skaffa det till Xbox One när det kommer mm Uh, den efterlängtade 4K-bästen Project Scorpio släpps sent nästa år Och det verkar som att spel inte helt otippat släpps i samband med nämnda uh, konsol uh, Phil Spencer fick frågan Are devs already working on Scorpio or not yet? Och svarade med definitivt yes Hardware, platform and games Så att uh, någonting att se fram emot för er som är uh, Xbox fanboys så, så, så mycket fanbörjar inte så att jag kommer köpa den. Jag, jag tänker inte lägga ut 8000 på en konsol. No way. Nej, ja, de nya konsolerna som är uppe i den prisklassen. Eh, vad är det? Då ja, köper jag hellre Scorpio en PC. ingen av dem är riktigt tilltalande. Som sagt, då Nej. köper jag hellre en, en, en PC för det priset. Ja, absolut. Mm. Nåväl. Eh, på tal om att eh, No Man's Sky ska släppas. Eh, via sin Twitter har Sean Murray förtydligat att PC-versionen av No Man's Sky nu kommer släppas globalt på fredag den 12 augusti. Innan skulle den nordamerikanska versionen släppas samtidigt som Playstation 4 utgåvan. Men nu ser det ut som att Hello Games bestämt sig för en global lansering för PC-spelarna. Det som har varit tydligast framhävt är det faktum att uppdateringen kommer nollställa alla sparfiler som brukats innan lansering. I korthet kommer den kommande uppdateringen regenerera hela universumet. Vilket innebär att spelet som upplevs på nuvarande kopior alltså inte kommer vara densamma som efter uppdateringen enligt Sony och Hello Games. Så att eh, she fick dem som fick en tidig kopia. <laughs> jag, jag, jag tror han gjorde det här väldigt medvetet. Ja. Vi, vi, vi, vi trollar dem som fick som, som, som snod åt sig en kopia genom att släppa en extrem uppdatering. Ja, och sen kan det ju vara kul för dem också, för det är ju lite tanken med spel att man ska göra sin egen resa och ditt och datorn. Absolut. Och de som har ja, recensionsex och sånt, att de nu får mm. börja om helt och hållet. Yep. Jag tror det är, kan vara positivt för dem också att nu får de hoppa in med resten av folket om man säger så. Mm. Det är nice. Uh. Och i det här avsnittet så kommer vi ju såklart, så, som sagt att prata om Suicide Squad och därför avslutar vi med eh, en nyhet från, med, på, på, med tanke på det. Eh, Jared Letos Joker kunde haft en helt egen film i nya Suicide Squad. Mycket av det som klipps bort i Suicide Squad är Jared Letos scener som Joker. Karaktären fick inte mer än några minuter sentid i den färdeklippiga versionen av Suicide Squad och har egentligen inte så mycket att göra med vad filmen egentligen handlar om. <här> Uh, I en intervju avslöjade Lido att han filmade tillräckligt med material för att fylla en hel film av Joker-scener, vilket borde ge ett hum om hur mycket som egentligen klipps bort. Lido säger, I think that I brought so much to the table in every scene that I, it was probably more about filtering all of the insanity because I wanted to give a lot of options and I think there's probably enough footage in this film for a Joker movie. Han säger också att uh, under hela processen av filmen kämpade för att få filmen godkänd för R-stämpen, alltså helt barnförbjuden. Uh, det har tidigare ryktats om att många av Lido-scener har klippts bort för att de anses vara alldeles för olämpliga för den yngre målgruppen. Uh, Lido fortsätter: uh, I always wished this film was rated R. and I had actually said that when we were starting. It felt like if a film was ever going to be rated R it should be the one about the villains. Håller mm. ni med? Jag förstår inte varför man överhuvudtaget har siktat på en yngre tit tittarskara dock det kan jag hålla med om direkt. Det är för att det är serietidnings. Jo universell. men Ja, jag måste hålla med om det där helt och hållet. Är det någon film som ska vara rated R så är det väl den i sådana fall. Ja, det och jag kan jag också. Alltså, så... Är... Blir, blir kommande Wolverine-filmen rated R? Come on. Mm. Om Deadpool var rated R. Exakt. Ja, var, var och, den, och den var, den var ändå den jävligt var. humoristisk. Ja, jag menar det. Där spelar de ju <laughs> skit mycket på allt som var konstigt och allt som var barnförbjudet eller om man ska säga där. Det yep. var ju humor och folk kunde skratta åt det. Precis. I stort sett. Alltså det var ju inte mycket där som man reagerar på så här idag. Att, eh... Alltså att det inte var någonting skämtsamt i det hela på något vis. I den här mm. filmen så hade man ju lätt kunnat spela lite hårdare och låtit lite mera vara med i sådana fall och få det rated R-absolut, om man säger så. Mm. Det tycker mm. jag. Uh, jag kan ju absolut se varför de inte gjorde det. Var det rätt beslut? Det tycker jag inte. R-rated ja, uh, var ju helt klart. Sen det här som Jared säger jag vet inte riktigt om jag kan ta det riktigt seriöst. Fan har varit så jävla bitter. Sen mm, filmen. Ja, det, det har han. Men som sagt, det här är det han säger. Det kan stämma, absolut. Men han har ju varit så jävla bitter, så jag vet inte, är det här bara någonting jag säger? Eller finns det faktiskt material för en helt jokerfilm? Jag har svårt att se det. Men varför han är så bitter, det kommer vi komma in sen i filmen. Mm. För, ja, jag håller med om att. Han borde ha fått mera screen time. Ja, utan utan tvekan. Eh, men ja, sen men att han är så bitter ju... det vet jag inte. Men, ja, men jag, jag förstår se. ju också, om det nu är så att det här stämmer, det han säger stämmer det? Mm. Att det finns så mycket mera material på, eller med honom som Jåken. Och så kommer, kommer den här filmen ut på bioduken. Och så får han, vad är det? Det är max fem minuter. Eller något sånt. Om man lägger ja, på ja, tio, tio minuter som mest skulle jag ja, tro. Ja, men vi säger någonting sånt. Mm. Alltså då skulle jag också vara bitter. Mm. Jävlar vad jag skulle vara bitter. Om, mm. om det nu Om jag säger det, det. Det här baserar jag på att det han säger är sant. Är mm. det det, då skulle jag också vara bitter. Det mm. kan jag säga direkt. Mm. Nå, ja. Ska vi gå in på ämnet istället för att vi lite <laughs> mer? Jajamän. Ja, ja, absolut. Och som sagt, precis som du sa det, det är ju Suicide Squad. Mm -hmm. uh, först och främst, hade ni något koll på Suicide Squad innan trailarna började rulla ut? Uh, smått. Mm. Faktiskt, jag, jag är väl inte den som är mest insatt just i DC-universumet. Mm. Eh, mer än typ Stolmanen eh, och, och, och, och, och, och Batman och sådär. Eh, men Suicide Squad. Mm, hade hört talas om dem men inte så mycket mer. Nej. Du då, fan? Ja, det är väl ungefär samma beskrivning för min del med här. Bara det att jag har ju faktiskt kol kollat på den. Filmen Netflix hade förut Alltså för, vad är det, ett halvår sedan Eller någonting sånt där, jag kollade mm. på den första gången Så att jag hade väl lite koll på Vilka karaktärer som Kanske skulle kunna vara med och alla, alla, ja, De som finns med åtminstone i den filmen Och mm. hade väl lite Ja, lite koll hade jag väl ändå skulle jag vilja säga Men inte, inget jättemycket Eller för det är bara Bara den tecknade filmen som jag har sett om dem Och sen har man väl läst no någonting litet här och där Men inte så att jag har satt mig in i dem Någon gång tidigare Nej, jag är likadan. Jag har typ sett ja, Suicide Squad i Arrow, precis den där Netflix-filmen eh, Assault on Arkham, eller vad heter ja, den? Ja, precis. precis. Eh, sen något gammalt eh, ja, tecknat från DC och sånt, eh, då har man ju sett det här i Suicide Squad. Men jag har aldrig heller satt mig in, och det är först på senare tid nu som jag har läst det där, som jag pratade om i ett eller två avsnitt sen. Men det är ju New 52, så det är ju väldigt nytt, så jag är ju precis börjat läsa det. Så det enda egentligen jag visste var Suicide Squad, det var ju Amanda Waller. Det är liksom hon jag visste, för henne hade jag liksom satt fattat att ja, men hon är ju bara där typ. Sen hade jag ingen aning om vilka som tillhörde Suicide Squad utöver det. Jag visste bara hur upplägget var. Ja, och sen kom ju första trailen vad tyckte ni om det? Vad hade ni för uppbyggnad inför filmen? Alltså jag tyckte den såg visuellt jävligt cool ut. Mm. Jag hade förväntningar alltså, där såg man redan hur mycket tid de hade lagt ner just på det visuella. Mm. Eh, sen, sen förstod man väl mer eller mindre att DC... Eh, kom igen. <laughs> deras, deras, deras där med att trycka in alldeles för mycket står i en och samma film. Jag var rädd för den redan när, när, när trailern kom. Så att ja. Ja, ska vi ska väl ändå säga att jag håller med redan just, men, men det var nog mycket bara på, alltså bara på själva grundidén dessutom. Mm. Just, just just Suicide Squad i sig. Mm. Alltså, det är sjukt mycket om folk inte för jag vill ändå anse att när man nu gör de här filmerna för alltså den stora massan så är det fortfarande så att det är många som inte har en aning om vad det här är för någonting. Ja, ja, absolut. Självklart så är det ju sådana som oss och andra människor som kanske går på premiärdagen och första fyra dagarna de kan allt det här, eller de vet det här eller de har hört talas om det här men de som går sen dock eller och de som kommer faktiskt de som faktiskt ska dra in de stora pengarna. Om man ska säga så då. Då måste man ju ändå försöka ge lite historia om var och en. Och då finns det inte så mycket tid kvar sen. Så att det, jag var nog rädd för det redan. Jag, jag var nog rädd för det innan i alla fall. Just det här att kommer man överhuvudtaget att förstå någonting. Om man inte är insatt redan innan. Jag gick in med den att. Jag såg jättefram emot filmen. För jag hade hoppats att de inte skulle ha någon historia om karaktärerna alls. Utan alla sitter i fängelset de drar ut. Sen får vi bara se hur karaktärerna är ute på stridfältet. För alla är ju så pass olika... Ja, uh, Harley Quinn. Man behöver inte veta att hon är Jokens gamla flickvän. För man märker att hon är <laughs> Jokens gamla flickvän. Alltså... Det byggs allting, att alla är så olika. Man behöver ingen bakgrundshistoria. Liksom, går jag och ser filmen nu jag skulle inte ha någon aning om vem Captain Boomerang är även efter att ha sett filmen utan det vet jag sedan tidigare vem Captain Boomerang är. Jag tycker på vissa gav de inte tillräckligt i backstory ändå i den här filmen. Så jag hade hoppats att de hade skippat allt sånt ut med dem i strid och sen ut och det jag hade hoppats på var att det är de som ska jaga jåken. Och sen som man har sett i trailern så får man se Batman också. Och det claschar mellan dem. Det var det jag hade byggt upp filmen på. Det var därför jag trodde att det kunde bli en riktigt häftig film. Speciellt efter vi hade sett Batman versus Superman, Dawn of Justice. Där det just var det här. Det är alldeles för mycket på en gång. Och då tänkte jag, det här blir en lättsam film. Det är mycket action och det är ihopslängt. Det, är det är kanske är mycket karaktärer men det är inte så mycket story. Utan här är bara pang på. Och liksom bara göra det coolt och göra det roligt. Det är liksom, så jag hade ju sjuka förväntningar på den här filmen efter det hur jag hade just att jag var så besviken som jag ändå var på Batman versus Superman Dawn of Justice för jag tycker filmen är bra men jag hade hoppats mycket mer på den filmen mm. ja men alltså jag kan ju säga att det, det, jag tycker ju att det gjorde vi, för om man nu ska gå in lite grann på filmen utan att avslöja någonting men Alltså vi ska ju du, gå in på filmen på en gång utan spoilers ja, då men... jag, jag, För jag tycker att du får rätt där Nico, mm. du, du får ju ingen bakgrundshistoria överhuvudtaget tycker jag ändå Det är lite väl typ, det... lite små grejer på vissa människor som kanske fick lite för mycket screen time istället. Men mm. sen är det ju inte mycket mer bakgrundshistoria än så. Alltså det är det som är så konstigt. De försökte ge bakgrundshistoria på alla. Mm. Men all ja. allt kändes ja. grötigt. Allting var ja. inte bra gjort. Det är liksom som Captain Boomerang. Ja, man fick reda på att han är typ <laughs> australier och liksom typ flash skurk. Okej, okay, mm. ja, men nu har jag ju Full koll på den här karaktären, jättebra Och sen fick man liksom ja, Och att han inte funkade bra i team Nej, typ. precis, och sen var det äh, de precis. Andra och detta. Ja, för Just om man nu ska ta han Captain Boomerang där Som ändå är en Alltså jag tycker ju inte att du fick någon Nu vet inte jag hur etablerad Karaktär det är, för jag har inte läst på honom på det viset riktigt Men, alltså jag tycker inte du Fick någonting om den om, Eller om honom, överhuvudtaget Alltså går du tillbaka i Suicide Squad-berättelsen så av alla de som var med nu så har mm. han den som har varit med längst i Suicide ah, Squad. Jo, men jo, så långt har jag också kommit fram till men Men alltså, jag tycker inte att man fick någon direkt så här, vart han kommer ifrån. Nej, men det är det, är det här... hela filmen har gjort skitdåligt. Ja. Att de gör det jättegrötigt, men ändå lyckas de inte förklara någonting. Nej. Men... Och precis som du ja. sa där, att det var vissa, vissa som fick ta alldeles för mycket tid Mm. Det är speciellt Deadshot och det är Harley Quinn. Ja. Men jag tycker inte de får något speciellt nyttig tid. Nej. Utan de syns hela tiden och pratar hela tiden, men det, är liksom, det känns ju inte som att de gör någon nytta. Fast de skulle kunna ändå... klippa vissa scener och kanske ja. ge de här andra lite mera utrymme. Absolut, det håller jag med om. Absolut. Däremot så kan jag, vill jag väl ändå försvara Harley lite där, alltså... Där känner jag ändå så här att då är det väl mesta tiden hon fick var väl mest för att faktiskt försöka bevisa och säga att Jo hon är batshit crazy Hon, hon är bara galen Henne kändes det inte som att man ville förklara någonting om Utan bara mera så här att här är hon Kolla hon gör alla de här galna sakerna Nu förstår ni hur, hur galen hon är typ För det kändes inte som att det var mycket historia vi fick om henne direkt så Alltså det är ju, jag vill ju inte spoila någonting, men utan det är nej, det man nej. har fått sett henne tillsammans med joker mm. för det är väldigt mycket ja. flashbacks där. Absolut, absolut, men jag menar hon får ju väldigt mycket tid, det som du säger, hon är ju en av dem som får väldigt mycket tid. Mm. Man hade ju kunnat klippa bort delar av de här, bitar av det där hon bara är galen, hade man ju kunnat liksom byta ut mot, när någon, an där någon annan får lite mer tid till exempel. Men det är ju det som jag tycker också, som det här när jag säger att det är grötigt. Det är mm. som, ja, ah, Holly Quinn, i, när hon är själv, då ska det bara vara galet. Mm. Sen ska man börja berätta en bakgrundshistoria, men då ska man samtidigt berätta Jokers bakgrundshistoria. Ja. Så då ja. är det två stycken man helt plötsligt ska hålla koll på, en och fokusera på en karaktär. Och ja, då blir det lite grötigt, man hoppar fram och tillbaka. Och så ah, ska jag lära känna henne, ska jag lära känna honom. Ja. Och sen hoppar man lite, och den är egentligen den enda man fick se singeltid med till, alltså det är ju Deadshot. Mm. Men han tycker så mycket extra scener som liksom Det kändes som Är det här en deadshot film och de andra i bakgrunden Lite på det ja, viset Absolut, jag håller med det, Jag tycker att det var alldeles för mycket Alldeles, alldeles för mycket honom mm. det, De hade kunnat De hade kunnat tagit bort Väldigt mycket tid och väldigt många scener Därifrån istället Och lagt till till exempel då, om det nu finns Joker-klipp som, mm. som jag hellre hade sett i sådana fall men hur tyckte du om upplägget på filmen då? Ja, alltså jag, jag saknar, jag vet inte varför, men jag tycker jag saknar ju verkligen en story någonstans i det hela. Mm. Alltså en, jag kan en, faktiskt en hålla med. Alltså en story som faktiskt betyder någonting. Jag ska mm. inte avslöja för mycket. Det, det, förlåt om ni tycker att jag gör det sen när jag sett men, eh, det, Men jag ser inte storyn i det hela. Nej, jag håller väl absolut med där. Och jag skulle vilja ha en liksom ett, ett mål, liksom riktning att man följer en typ av ja, The Big Bad Guy. om vi ser Southern Squad som hjälten i den här filmen, så vill jag ha en liksom stor skurk som det handlar om. Här känns det som att det är flera stycken som man försöker pilla lite på allihopa. Och då känns det ju som att. Ja, till och med där har ni gjort det grötigt Ni gör det grötigt i bakhuvudshistorien Ni gör det grötigt i riktiga filmen Och, liksom, och så är det massor med hopp där mitten mellan Och jag, jag vet inte riktigt vad de försöker Få fram i den här filmen Så jag satt ju mycket där som liksom ett frågetecken bara, Ja, visuellt ser det ju bra ut Men jag vet inte ja. riktigt Det finns ju ingenting riktigt Vad ni vill få fram med allt för, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska prata om filmen. För jag har haft jättesvårt. Jag har suttit och tänkt, tycker jag om filmen, tycker jag inte om filmen. Det är liksom redan när jag satt i filmen, jag satt ju bara gapar för jag fattar inte riktigt vad jag har sett. Nej. Och jag måste faktiskt. Jag, jag vill ändå hålla med i din, vad ska man kalla det för, förvirring inför filmen. Mm. Eller efter filmen ska man väl säga. Ja, precis. Alltså, för att. Det är liksom, ja, det, det, det är som du säger, man vet inte riktigt vad det är man har sett för någonting. Mm. Eller, för det är just därför jag har någonting emot storybiten i hela. För att jag, nu när jag sitter och tänker tillbaka på filmen så sitter jag fortfarande här och nu och tänker, vad hände? Mm. Eller, vad var deras mål med alltihopa? Va, varför skulle jag gå och titta på den här historien berättas framför mig? Mm. Och jag hittar väl inget jättebra svar så därför är det ju jättesvårt att säga om jag tycker att den är bra eller dålig. Dock så tycker jag att det är coolt att filmen finns. Det, det måste jag säga. Jag tycker det är en cool film och ämnet Suicide Squad i sig tycker jag är häftigt. Men jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till själva filmen i sig. Mm. Eh, jag håller ju med. Jag tycker grejen med Suicide Squad är skithäftigt. Liksom man sätter en bomb i nacken på liksom, bovar och då tvingar de att göra goda uppdrag inom paratet eller ja, <hör> de, de, Så, de gör ju det, det som ingen annan vill, eller nej, precis det som det är de, självmordsuppdrag. Ja, och eh, det jag tycker filmen har gjort bra. Det är liksom karaktärerna ändå tycker jag de har gjort helt okej. Okay. Sen att de har fått, vissa har fått för mycket tid, vissa har fått för lite tid. Men jag tycker ändå de passar med rollerna karaktärerna. Eh, liksom eh, Will Smith han gör en bra dad shot. utan ja, det, det är inte hans fel det. att det liksom blir liksom att han har han, utan att han hans bra... roll är ju, är ju nästan det bästa i filmen. Mm. Mm. men det är just ja, att, han gör det ju alltså av de karaktärerna liksom. ja, men det är ju för jag anser att det är för att de andra får inte synas. Men det man lilla man får se Det gör ju dem också okej okay. Sen liksom vissa syns ju mer än andra Och sånt där Och det är ju det jag hade ju hellre sett att Fokusera på Suicide Squad Liksom att gå i, Släpp dem liksom lös mot Jåken Och så får man se allihopa göra mycket Coola grejer än liksom Fokusera, än bara de här För det är som vi sa tidigare, det blir mycket Deadshot och Harley Quinn Men jag tyckte ändå alla gjorde bra sen är det så här, jag gillar ju så här, mitt nitpick är att gå in på små grejer och det enda jobbet, men det är för att jag älskar Holly Quinn så mycket, det är att jag skulle vilja se mer av hennes smarta drag för hon är ju en gammal liksom, psyko tänkte jag säga. precis, hon är ju Jokens gammal psykolog, så hon har ju ett smart sinne där bak hon kan prata väl och gör, tänka för sig själv, här spelar de enbart på den dumma blondinen. Ja, men en jättedum blondin liksom. Mm. Och, och det blir tjatigt väldigt fort. Precis, och har man läst mycket Harley eller sett många gamla så här: när hon kom i 80-tal och sånt visst, hon har ju den sina, men hon kan även vara väldigt strikt och väldigt bestämd och sköta sig själv. Här är liksom, oj, oj, oj alla andra får ta hand om mig för jag är ju bara oj, jag liksom knasiga grejer. Och det tyckte jag blev lite för mycket med henne. Jag gillade visst det här att hon liksom sked fullständigt i allt och de här grejerna man fått se i trailen, det var roligt, men det blir lite för mycket. Joken då? Jag har fortfarande svårt att sätta vad jag ska ha om Jåken. Men det är lite som när jag såg trailen jag måste få se mer i joken. Det vi fick se i trailen, det är typ det man fick se av joken. Det är typ samma scener någon extra liksom. Så där har jag ju liksom... Där jag känner ju att jag har fortfarande inte fått någonting med Jåken. Jag gillar vad de har börjat bygga upp av joken. Jag kan fortfarande inte säga om jag gillar det eller inte. För Nej. Och nu när Jerry Lito kommer ut som världens bitch efter filmen som det verkar, då blir det ännu mer bara, nej. Alltså så bra var du inte som du själv se, sätter upp dig själv att vara. Men det kanske han är, bara att vi inte har sett det. Ja. Absolut. Alltså jag tycker att han gör det... Jag gillar den nya Joken på mm. något vis. Mycket mer välplanerad och fan... Ja, han ja känns det, det, det, det är inte bara en, rent kaos. Nej, han känns som en mycket, mycket, mycket farligare fiende i den här filmen dock. Mm. Och, och även fast det är lite han har visat så har de i alla fall anspelat på att han är en... Det, han är ju väsentligen farligare och har emot sig en en tidigare i alla fall för då har det varit galenskap det har varit mayhem det har varit kaos det här känns det som att han ändå kan tänka, han kan planera han vill ha kontrollerat kaos om man nu ska förklara det på det viset så att jag, jag skulle älska att om de släppte allt det här extra materialet, som man fick se det för det, det skulle nog kunna bygga upp honom väldigt mycket mera så att det, ja, jag, jag gillar det Så att jag väntar bara på att det ska komma mer Jag håller typ med dig Den enda som jag tycker är joken som har Varit den som planerar mer Det är Heath Ledgers joken, Tycker jag Men, och det, men jag, har ju som, jag har ju min Mark Hamill Etta Det är liksom Varför tappar jag igenom den jag precis sa innan Heath Ledger 2 <laughs> ja. Sen är det Jack Nicholson Och sen är det, Jared Leto. det är liksom Så är det för mig men eh, Jerry Lido skulle lätt kunna hoppa upp på tredje platsen om jag bara fick se någonting mer liksom som verkligen sätter dit det. För jag fick inte tillräckligt. Jag gillar, jag tycker han passar in i det här universumet med det här som de har skapat nu. Men det är precis, det är alldeles för lite och sen är det vissa grejer som jag kände bara nej, det där kändes lite tuntigt. Men då kommer vi in på spoiler-territorier och det tänker jag inte Ja, där, precis. Jag tänker vi kanske lämnar det där men Ska vi fortsätta längs liksom karaktärerna på listan då om man säger. Mm. Vad, vad tycker vi om här Joel Kinnamans insats då? Jag tycker han gör ett bra jobb. Jag tycker han gör ett bra oh. jobb tills han ska börja visa känslor och det ska vara lite tynn om. Honom. Det har det, det, det har han aldrig kunnat. Nej, nej. och det, det blev lite men annars nej, jag tycker jag. när han ja. skulle vara bad guy, det var skitsnyggt. Men sen ja, var det när han skulle vara lite tyn då blev det. Att, nej. Det där behöver du lära dig lite grejer. Ja, jag, jag håller med faktiskt. Han, han kunde ju vara riktigt alltså han kunde ju verka rätt bad sen då när han ville. Ja, och liksom, när han, liksom lite små uppköpte och liksom det spelar ingen roll vem man spelade mot drog han åt, det var lite man stod liksom, drog på läpparna det var lite ja. roligt när han kommer med sina tillbakadrag liksom och ska ge tillbaka lite mot Will Smith till exempel men jag kan också vara lite rolig på så små korta kommandon ja, och det tyckte jag gjorde bra. Ja, absolut. sen de andra kan jag inte jag prata jättemycket om, för det är liksom efter det så har, tycker jag att de har alla Alldeles för lite tid. Men eh. Eh, apropå, nu nu är det nog för att jag har sett henne i andra serier rätt mycket. Men Amanda Waller. Precis, hon är den jag tänkte ta upp nästa. Mm. För eh, för er som inte vet så, så har jag, eh, i Suicide Squad så finns det i DC överhuvudtaget. Så finns det en karaktär jag alltid har hatat i något mer än något, liksom... Och det är Amanda Waller. Jag har alltid hatat den karaktären. För att hon är byggd på att man ska hata henne. Man ska känna ett avsky mot henne. Och sen läste jag ju nyss den här New 52. Eh, Suicide Squad. Där man fick börja känna för henne helt plötsligt. För att hon verkade ändå vara den smarta av det gäng som hon har runt sig. Så jag hade ju lite här, Okej, okay, jag hoppas att de bygger upp hat i den här filmen. För att sen kunna göra henne lite mer mänsklig. Och då kommer vi ju då till filmen tycker jag att de gjorde Amanda Waller rätt. Ja, hon är ju patchit crazy i den här filmen. Och jag tycker de gör det på ett snyggt sätt så att inte hon känns inte som en av skurka nu, men hon känns liksom du har alldeles för mycket kraft i dina händer liksom för mm. mycket makt. Mm. Ja, mm. ah, jag älskar och jag, jag älskar skådespelerskan Viola Davis. Mm. Hon är ju så jävla bra. Hon har ju varit med i o oh, vad heter den då? Heter den Getaway with Murder serien? Är det något som ni har sett? Nej, jag har den inte är sett i alla den, fall, den är i alla fall sjukt bra Och hon gör samma alltså insats där Hon är typ Hon hon lär ut på ett universitet Tror jag det är mm. Och där, där hon lär ut Vad är det? How to get away det with murder heter Ja och, och vad fan Vad heter det då när man står i en rättssal Man är advokat så hon kallar sin, hennes, hennes, den klassen hon lär ut just kallas det i, i korridorerna på skolan. How to get away with murder. Mm. Och ni borde kolla på den om ni tycker att hon gör en bra insats i den här filmen. För att hon är läskigt bra i den serien, tycker jag. Så att, kolla in det i sådana fall. Mm. Och jag måste hålla med dig där också, Nico, förresten. Du har, jag, jag har ju börjat läst lite grann av samma serie som du har läst. Mm. Och där fick jag känslan av att redan från början så är hon inte alls, precis som du sa, inte alls den här, det är jag som styr och ställer här. Nej, för här blir hon ju med mänsklig form för en som, är, är nu, som vill ha mer han vill ha ah, mer makt. Exakt, exakt. Han vill ta över hennes roll och han är inte rädd att bloda ner. Medan Amanda Waller har den här makten men kan ändå mm, tänka ett steg mm. längre att nej, men så här... Och då blir det ändå, ja jag vet att du är en avskyvärd människa, men jag vill ändå att du ska ha, du, det är du som ska ha den här makten jämfört med någon annan. Ja, för det om någon har sett den tecknade filmen Assault on Arkham så har man ju också sett en variant av Amanda Waller där. Och jag, jag gillar ju den typen, där hon, hon har verkligen, hon är skoningslös. Mm. Hon gör precis det som måste göras för att hon ska få fram sin vilja. Mm, och jag tycker det är coolt. Alltså, ja. jag tycker det är, det är bra. Och jag tycker ändå att de har anspelat på den varianten i filmen, tycker jag. Ja, precis. Så att det, det, ja, jag tycker det ser lovande ut, absolut. Men det är även de här små grejerna, för det som vi har tagit upp nu, är att visst, hon har bomber och allt sånt där i sina. Och att, men hon har även så mycket kunskap i sin, hon vet ju till exempel hon vet exakt vem Bruce Wayne är så när hon, hon har ju i ett TV-tidning och sånt, hon har ju mött Batman flera gånger och bara sagt det ja men, eh, gå härifrån rich boy, det här fixar jag och då står liksom hela Suicide Squad runt och ser liksom bara Batman backa undan, för att han vill ju <laughs> inte att hon ska säga till alla skurkar exakt vem man är right. så de, så det finns en speciell tidning där, vad är med jag tror det är Captain Boomerang står där bara You told the bat to get away and it did it. Awesome. Och det är så här skitmycket mycket. Och jag tycker det, det har nog de spelat skitbra på den här också. Så Amanda Waller tycker jag de har gjort helt rätt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om filmen för om jag ska gå in på det, liksom vad jag he i hela tycker om filmen jag tycker inte den är bra. Jag tycker den är på gränsen till okej. Jag tycker inte den är sevärd på bio. Jag tycker man ska i så fall vänta och se den på film. Mm. Ja, 3D kändes ju lite så här: mm. Over the top. Ja, det var det. Var ju overkill lite heter det. Absolut. Ja. Alltså, jag tycker det, det är så här, jag gillar karaktärerna. Jag gillar liksom skådespelarna och allting. Det, liksom den delen av filmen. Jag gillar inte all storyn eller hur de gjorde filmen. Så jag skulle vilja ha samma skådespelare, allting. Men liksom, gör om, gör rätt. Mm. Det är där jag ligger. Det är inte så att jag hatar filmen, att jag avskyr den. Jag skulle lätt kunna se den igen. Fast hemma då. Men mm. nej, för mig är det max en okej okay film. Mm. Hur är det för er då? Ja, jag, jag håller ju faktiskt med. Det, det, det, ta, samma, ta samma uppsättning och, och ge dem ett riktigt uppdrag. Mm. Ett riktigt... Ett, Ge dem en mening att faktiskt finnas. Ja, jag tänker inte avslöja mer än så. Och det är precis det, som vi sa ja. där innan att eh, de gör alldeles för mycket på en väldigt kort tid som även, har ni sett Batman vs Superman Donny Justice så förstår ni exakt det tankesättet. Mm. Och det var ju det den här filmen skadades av också. Absolut. Sen har jag en liten sån här. Jag, vill, jag vill ta upp en till av dem som är medlemmar innan, innan vi vandrar iväg för långt. Eh, Waylon Jones. Mm. Vad tycker vi är där? Utan att avslöja allt för mycket bara. Får för lite tid. Mm. Ja, jag tycker vill, jag. Jag vill säga att jag kanske. Inte... Han är en intressant karaktär. Ja, absolut. Men jag tycker att, inte att de har gjort honom så snyggt. Ska jag säga? Jag vet, jag vet inte vad ni tycker, men jag. Ja, jag vet inte. Det är också svårt att göra Killer Crocker rättvisa utan att göra honom animerad. Absolut, absolut. Det, det, det säger jag absolut ingenting om. men Jag, vet, jag skulle... hade nog mera förväntningar på det, tyvärr. Det kanske bara är mina tankar, men jag hade nog lite mera. Mm. Alltså, visst, jag är ju inte heller ett jätte liksom, färdig hur han såg ut. Men sen fick man fick jag höra liksom, vem de hade tänkt att ta i från början. Mm. Och det är ju heter han Killer, eller King Shark eller vad han heter. Som mm. är stor, den hade ju bara bara absurd. Precis, men de tog bort den för att de ville inte ha CGI liksom, i den gruppen. Så då bytte de till Killer Croc istället. Hade man kunnat göra honom mera... Alltså, på något sätt gillar jag ändå hur de gjorde... Jag skulle vilja ha lite mindre av det bara. Att han inte var så här extremt fjällig, utan lite mer mänsklig med små fjälldrag hade jag liksom sett att han var mer mänsklig. Absolut, det hade jag kunnat köpa. Absolut. Men ja, jag vände Jag skulle ju inte vilja ha en stor krokodil liksom, krokodilspringandes absolut inte. Utan en stor snubbe med lite fjäll, det hade räckt. Typ som han har ju varit i vissa animerade serier och sånt, filmer. Ja, jag, det, det, du sätter nog fan fingret på det där när du säger det. det. Det är lite over the top på något vis. Men det kan ju också vara mycket för att han sticker ju ut något jävligt jämfört med de andra. som <gör> de inte ingen av dem ser speciella ut. Liksom, det är lite smink här och var. Och sen mm. kommer han liksom som hela sidan ut som en jävla freak. Bara, okay. ja, jo, sant, sant. Så kan det absolut vara. Men jag vet inte. Det var någonting som liksom stack lite i ögat på mig varje gång han var med i en ja. Ja, men det, det kan jag säga. Det, det, det har det gjort för mig också ända sedan trailen att jag inte riktigt vet vad jag ska sätta den liksom, ja, det ser väl helt okej okay ut men det är inte bra, liksom Ja, Nej, men då, då, då, då är jag inte ensam med den tanken tänkte mm. jag mest bara Men det är, jag har ju liksom lite svårt med, så, huvudtaget med sånt där i, de här, i den här filmen när det blir för mycket alltså, en chantress kan jag köpa för hon är magi och sånt där men sen är det typ när El Diablo fuckar ja, ur totalt. Ja, ja, ja, ja, ja. Det är också, jag ser, det, tänker ju bara, ja ja, det var väl typ coolt om det hände en gång lite snabbt och sen blir han liksom vanlig igen eller vad man ska säga. Men sen har jag ju liksom problem med de här monsterskurkarna eller vad man ska säga, man ser dem i trailen som de möter vid bilarna där som är ena skurkens liksom henchmans. De hade också lite svårt med att eh, där skulle man också kunna haft lite mer mänskliga. Var det någonting som ni visste om vad det var för någonting innan filmen? Eh, inte, jag visste ju liksom jag hade sett i trailern det man hade sett där. Ja, jag visste ju ja. inte var det kom ifrån. Nej, nej jag På var nyfiken så. så. Vi, vi behöver inte säga mer. Jag, var, för jag hade ingen aning. nej ska jag, säga. jag fattade ingenting där en liten stund. Men filmen, sen men... är det ju liksom inte Enchantress utan den andra skurken. Den tyckte inte jag alls om. Hennes bror. Precis. Jag tyckte inte alls mm. om honom. Kan jag säga. Jag tyckte den hade de kunnat skippa helt och hållet ur filmen och satsa mer på Joken. Jag hade inte behövt mm. ha honom överhuvudtaget i filmen. Men så tycker jag. <laughs> mm. Om ni skulle sätta det. Du, typ du har ju helt rätt, du har helt som rätt. Som sagt, vi har ju sagt att det är typ okej. Okay. Alltså jag skulle inte jag skulle väl sätta typ två och ett halvt en i typ där också eller på vad då? Tre. i vilken regalat tre på fem ja fem oh, ja, på så vi fem, har fem. Oh, ja. Ja, ja men... Fem. Eh, tre, ja ja, ja är två talft ja ja viste jo men viste den trea det så alltså, ja. det är det ju absolut det tycker jag för det är ändå det är fortfarande en bra bra film så det finns absolut filmer som är väsentligt mycket sämre mm, mm, mm. så att det, det tycker jag men saknas en del i det, så att tre, absolut. Mm. Nej, för mig är det just, det är två och en halva, men kanske en förlängd med mera, liksom när man får mer uppfattning av Jåken, då kanske kommer det upp där någonstans, men som sagt, vi får se om det kommer en förlängd till Blu-ray liksom releasen. Och stämmer mm. allt är att de har så pass mycket av Jåken så att det är så mycket som eh, Jared Lero säger och de börjar släppa allt det där, alltså en jättelång variation, Ja, det kanske får en helt uppfatt annan uppfattning av filmen, men det vet ja, man ju. Jag skulle vara nyfiken att se om det inte är så att det finns mer material av de andra karaktärerna också. Ja, det skulle, Säkerligen. skulle behövas. Det är väl bara att de ja, de hade säkert alldeles för mycket material ja. och sen bara, men vi tar lite här, lite här och lite här och då blir det ju grötigt. Liksom. Ja, jo, men visst mm. blir det det. Och, det. och visst, det är svårt att ändå para ihop så här pass många karaktärer i en och samma film. Mm. Det, det, det, man måste ändå ge dem ett, ett plus för det, för att de har de har ändå lyckats ganska bra. Det hade kunnat vara varit väsentligen mycket sämre. Om man säger mm. så. Mm. Mm. Och uh, det kommer ju på en ny skräckdel. Och det är ju, vad heter det? Uh, The League. Det, vad heter det? Justice, Justice League. League. Filmen när den kommer. Alltså jag tror det kommer bli exakt samma problem. Jag, yep. kan, jag kan inte på något sätt se hur det inte... Det, är för att DC, det, det, det märks ju hur stressade DC är att de ligger ja, efter Marvel. Vi måste komma i vi ska slänga upp allting. Precis. Och det funkar inte. Eh, nej, jag är jätterädd nu för Justice League-filmen. Mm, mm. Även om inte jag hade jättestora ja, förhoppningar på den tidigare. Men nej, jag tror att det kommer att vara likadant. Schyssta karaktärer, bra skådespelare en bajsmacka i filmen. Liksom. Mm. Ja, ja, det är nog benägen att hålla med. Just det där, att ska man hinna få till alltihopa, då måste man börja dra ut på det väldigt mycket, och mm. då, filmer kan, kan, filmen kan inte vara hur långa som helst, heller. Nej, precis. Nej, tyvärr. Men, ska vi hoppa in i veckans fråga? Mm. Absolut. Och lite i det här temat. Vilka fem DC-skurkar skulle du ha i ditt Suicide Squad? Har ni något bra team? Mm... Jag har tagit med Sinestro ifrån Green Lantern. Mm. Jag har tagit med General Zod ifrån Stolmannen. Sen kan jag inte bestämma om jag vill ha med Deadshot eller Deathstroke. Mm, okay. Någon av dem. Jag kan inte riktigt bestämma vem av dem jag vill ha. Sen Ra's al Ghul och Maxwell Lord. Mm, okay. en, en högoddsare. Mm. Uh, ja, det är ganska mycket kraft som du... Tänker ändå. Mm. Lite, lite variation, lite blandat ändå Om man yep. tänker just Deathstroke Och Maxwell Lord som är DC-svar på Magneto -typ. med, Eller ja, till och med Nej, Xavier menar jag mm. och, inte, och inte Magneto utan Xavier Att läsa, läsa och kontrollera eh, tankar mm. Intressant Mm Fan då. Så lite allt möjligt där, mm. liksom. både, både range och eh, brutal styrka och sen lite kunnighet. Ja, mm. precis. Någonting man kan sätta emot. Ja, ah, ah, liksom superhjaltar och göra ordentliga uppdrag också och allting. Ja, ah, bra team. Mm. Mm. Fan om dem. Alltså, min är ju inte alls lika genomtänkt. Jag har ju bara tänkt effektivitet på något vis. Okej. Okay. Mm. Alltså inte för att jag ska få på en lista om effektivitet på att jag, jag gissar ju på att det de här Ska göra är ju att Ha ihjäl folk Så att jag har ju liksom tänkt Jag har ju Där du, där du Danne valde det mm. shot, Deathstroke stroke Så tog jag bara två Jag Gjorde tänkte att ja, varför inte Jag menar Den ena, den ena kan ju inte missa överhuvudtaget Påstår han själv i alla fall Och ja nej Det, det måste ju vara en bästa duon för att ha ihjäl folk i alla fall. Ja, dessutom, och dessutom kan de göra det både på håll och ah, nära. Exakt, exakt. Så där tänker jag effektivitet. Bara sänka mm. folk liksom. Mm. Sen som sagt har jag läst lite comics nu för just Suicide Squad och där fastnade jag lite för Black Manta heter han va? Mm. Så att, han vill jag också ha med. Ah, ja. Och Harley Quinn. Det, fast det är bara det, det är bara för att jag gillar henne som karaktär. Jag vet inte riktigt vad hon ska bidra med. Men ja, någonting. Och sen samma med Captain Boomerang faktiskt. Jag har fastnat lite för honom. Jag, jag, jag gillar honom som karaktär i, i den här filmen dessutom. Så att därför har jag också fastnat lite för honom. Så därför vill jag ha honom med också. Så att det, är mitt, det är min uppställning. Jag vet inte riktigt... Jag har inte tänkt igenom vad, vilka... Vilka liksom styrke det som är bra med varandra. Mera bara så här, de här är coola, de här vill jag ha med. Men de där känns ju lite som att de skulle kunna vara en riktig Suicide Squad för det är som vissa DC-skurkar kommer ut och vara med i Suicide Squad för de är för mäktiga. Ja, då kan det absolut. Dina ja, känns absolut. ju mer som att alla de här skulle på något sätt kunna vara med i Suicide Squad ändå och många av dem har ju faktiskt också varit det. Ja, ja, absolut, absolut. Så det är ju liksom på så sätt är det ett riktigt bra team. Ja, jo. Det är absolut. men sen, det, Jag vet inte, jag satt ändå och tänkte så här att. Det är lite att jag, eh, så jag nog tänkte så här, Vilka skulle jag faktiskt vilja antingen läsa om eller titta på någon gång i framtiden, ihop på något vis. Mm. Så att det, det är så jag kom fram till de här om man säger. Mm. Och du då? Nico? Jag har ju liksom. Först tänkt att jag tänkte att ah, jag vill ha med joken. Sen tänkte jag, nej, jag vill inte ha med joken. För jag vet ju att ah, man opererar in en, om liksom, jag ser det som en C-tidning, man har opererat in ett chip i Jåken. Sen kommer kom man vidare till typ mitten av boken, då ser man att han sitter och pillar ut den med nagen. Och sen så kommer det till min bakgrund i, med mig om jag står som Amanda Waller. Och man vänder sig om och så står Jåken där, jag blir nedslagen, det är svart. Jag vaknar upp på en tågstation. Jåken, jag ser Jåken liksom på andra sidan tågstation typ. Och så ser jag att han håller i den här apparaten som slår på bomben. Och jag känner att jag har ett sår på halsen. Och sen smäller det. Boom! Så ser jag att Jåken skulle funka. För man kan inte kontrollera Jåken. Så därför vill jag absolut inte ha med honom. Så då bytte jag in riktning och Först tänkte jag, ja, men möta superhjältar och sånt. Nej, det är inte någonting för mitt team. Utan mitt team är lite mera ren assassination eller liksom ninja-aktigt. Så jag har med Russell Ghoul, Deathstroke, Deadshot, Owlman. Det är de liksom alla är smidiga. Alla är liksom assassins och på något sätt liksom. Sen var det en femte. Först tänkte jag smidighet. Ja men vi har ju typ Catwoman och sånt där. Men de skulle, de skulle Catwoman går liksom inte riktigt in i den gränsen att hon kan gå in och lönnmörda dem på det viset. Så då tog jag bara en brud jag verkligen gillar och det är Killer Frost. Jag tycker den karaktären är stört skön. Jag vet inte hur smidig hon är men ja. Hon kan ju, ja, is är hennes kraft. Lite som Iceman i X-Men så. Yes please. Mm, precis. Fast hon har kraften inbyggt i sig. In. Så det är coolt. Och hon är ju också riktigt grym i just Assault on Arkham. Och för er som inte vet vem Alderman är så är det en motsvarighet till Batman. Från ett annat universum kan man säga. Vad är det? Earth 3 eller vad det heter. Även med en grupp som heter The Crime Syndicate. Så nej men de skulle jag ha. Just för assassination job. Nästa vecka då Då ska vi snacka lite Xbox Prata gamla, liksom första Xboxet Xbox 360, Xbox One Prata spelen Minnen ja, Allt som har med den konsolen Att göra helt enkelt Och kanske vad vi hoppas att se i framtiden Med framtida konsoler Spel, vilka vi tycker saknas Och allt sånt där Och veckans fråga till nästa vecka är Vilken konsol TV-spel, handhållen, PC, whatever. Som du ägt var ditt sämsta köp och varför. Så vilken konsol som du ägt var ditt sämsta köp och varför. Det är nästa veckas fråga. Uh, ja, då har vi bara lite lek kvar. Då. Så vilken är trailen? Och den här veckan har vi en film. Uh, ni har filmen redo? Mm. då kör vi. Vilken är trailern? The year 2000. America is a vast speedway. People line the streets to witness the greatest drivers on earth in a race from sea to shining sea. You finish first, or not at all. Every car a deadly weapon. Every spectator a potential point. It's a cross-country road wreck and the traffic is murder. Vill ni dra en gissning eller vill vi gå på trepoängan? Nej, jag kan ta tre trepoängan, men vänta på Dannes och se vad han tycker, Nej, jag... det är så still för mig helt och hållet. Um, hmm Vänta ge mig, ge mig. Första ah, nej, filmen poäng, kom tack. ut 1976 Och senare kom en remake 2008 Va? Åh Åh Åh Jag kan ju den här <laughs> Det kan inte vara Vad heter den då? Öh uh. uh. Vad fan heter i? Vad fan heter den? Jag vet ju skådespelaren och allting. Åh fan. Lugn, Åh, lugn. Bara två Lugn, lugn. lugn. Åh, oh. oh, ja, jag har jag har ju på tungan. What the hell? Ska jag skriva till det eller? Ja, precis, skriv. Alltså vad fan eh mm. heter den så oh, då? Men ok okej, nej inte ett ljud nu Nico för att jag, jag vet jag sitter ju också bara och väntar på att namnet ska eller på att ett namn ska ploppa ner i huvudet. Oh. Jag har fått svar från Danne. Ja, det här är en ren kan säger. <laughs> undrar om det om den heter sådär, men ja. jag har fått svar från Fanna. Mm. mm. Uh... Ja, Då vad vet var det ni chansade inte. på? Oh, fan. Death Race. Ja, oh, Death Race. Och det är ju helt ja! rätt! Yay! Oh, jag har jobbat! Men jag verkligen så bara Jag har ju det på tungan! Så sen bara tänka så här, Skådespelare, skådespelare Just det, han är med Men vad fan heter filmen? Men, men det där måste vara traden från första filmen i sådana fall Det är första ja. Det är från ja. Death Race 2000 Med bland annat Sylvester Stallone men. För vad som fick mig att tappa fattningen helt Och inte gissa på den där på en gång Det var att den säger from coast to coast Mm, from Coast to Shining Coast. Aha, de det gamla är fram. ju inte... Cool. Det är de nya som handlar om fängelsen. Ja, ah, exakt. Med exact. Jason State här. Exakt. Ah, ja, ja, precis. ja, ja, coolt. Oh. Men det är helt rätt. Det gjorde att Ferna fick 34 poäng och Danne fick 58. Mm. mm. Eh, och precis som vi så förra veckan så hittar ni alla våra avsnitt så på bloggen. abitonundes.blog.se och ni når oss lättast via facebook.com abitonönes eller via mailen abitonönnes gmail.com mm. Danne, var hittar man dig någonstans? Instagram och Twitter lättast på, på äh, ät Fanan? Ja, på vår Facebook-sida. Och mig hittar ni som Nick och Hässo dit överallt. Tack för den här veckan. Tack själv. Så hör. hörs vi. Hej brain, insane, got no brain.